Ez, enda, sagardu egun bat, potentia ikendena, e, pentsatu irunba, gipuzako ja herri irigondinatako bat dela, baino, aparte, bidazo aldeak izan dut arrakasta beti sagardu egin, eta gainera bere onena, edo ez tekit, bere zitazuna du, rekaudatzen den dirua e, joten dela destino batea, laguntza batea. Eta hori, hori nahiko importanti dutzen, no? Bai, hori segatik, eh, beti, hor laguntzeko prezta aritu zara, ez da, benua, beste emeretzi, guztira hogehi bat zagarrotegi, eh, biltzezarek ez, eh, hori plazan. Bai, biltzen biltzengea hogehi zagarrotegi, eta hemen goa, ba, neuni bakarri nahiz, e, berri duzatun, no? Tristia da esatian, gehiago nahi honuken, eta ba, leno. Baina bai, eta bere destinu hori, importantiru bitzen hau jendea, ba, behar doa jendea, pixka bat, hogekin izateko, eta, bueno, nik uste gure gure garaibatien zerbaitela hundu, zangutela gure lurralde honeri. Mm. Eta bera jeire eskua botatzeko festa bat inez gaina, ez dela gaizki. Eh, aipatzen dutzu, bidazo eskualdean, eh, sagardo gille nero eraz den, gipuzkoako eh, sektorea goro arba osasuntxu da ere, egi gara eskualdean, eh, bat zuzarela erreferentea, edo erreferente bakarra ez? Bai, erreferente bakarra naiz. Eta horrekin, pena pixate maten hau, ondarrabik izan duen arrakasta, eh, bizen, eh, ama berginaren... Zagarraren amaberginea dauka, eta azken nago zagarztatu zen, eta, bueno, urareitz izan edo bukatu zen, eta segimentua bidazo aldea honetan, e, pixkat, deusestatu bezalein getu uste kakotxertian Gipuzkoa maila, nez? Aztigarra hon eta Zagardoaren lurraldea, eta ipatzen dut eta nik esatzen dut, joa. Ba, seguroski irun eta bidazoa komarko honetan, eta ondarragin egin zela Zagardo inun bainoan gehiago historia hor daude, sagarotegiek, eta ba, berez gaina nahi dut, norbaitekin gauz hori astertu, eun, oandale egun urte zema sagarotegi izango zen bidasoaldean, zetien egin mm. pentsatzen dut asko. Eh? Azken berrogei eta hamar irurogei urtien ere haitu ditut asko izan dut dela, nahi batzut izautu ditut, eta polita izango zen jakitia, zertik egin du dutu, bere harrakasta eta gure historia bat izan dut da, itzazua bertan genon, eta borni hola sagarrak eta sagardoak e, nik historia hondi izan dut gula. Bai, e, hauregia, ba, zagardo gile txiki edo, bueno, bazte mai, baserritan hori indik ere, zagardo da, ekoizten ekoizte eskualde mailan gero zagardo gile profesional gisa, beste kontu bada, baina zagarra bai, ekoizten dela, ez? Bai, bai, zagarra egiten da, eta etxeako jende eskokiten du, eta ondo gaina, eta nik garen, e, tamarrorte nemotik oskor demoni zautzen neituen hemen auzoan sagar sagaste ikoskorran dolareak mm. igual baziden 23 auzoan eta garraliekin garraituz etxe guztian pitarra tasagardu iten genun erneak eta sagarrak izautut ut ba 150 urte ja itsero baino industria bolada horrekin eh, horretor zen uheldea mm. eta irautza edo zein nola izan eta dena goiti vera ziren mm. Eta batzu zubak harra galditu ginen, ez dakit sortez Eta, bueno, pixka bat, buelta horreri eman ahien, ba, ni, ni naiz bat, e, bai arleak, eta bai sagastiak e, berrezkura dut jutenak, Eta gaur den egun, hirun mila sagarrondukin, amagustetarea, hemen nago, ba, beste bineo gehiago, ba, bihotzez lan egin, ez asko, esaten noten zen, buruakin eta negozioa bueno, behar da egin, baina bihotzez ere, bai, gure patrimonioa da, Pentsatzen dut, gure ingurigirua saitu nahi badugu bertako produktua gastatu behar ditugula, konsumitu behar ditugula, bai jana, bai edanak. Orduan, aldeengu zia hortin, hortin abil. Okay. Eta azken batean ekonomiare hor gelditzen da. Mm haste euska kultura, e, tokiko ekonomiaren garapena eta inguru giroa aipatu duzu, erruntzak ere baitutzu, aizu zuzen ere, ba, aizu ere ba, zirkulo guztia nola bait ere sustatze garren edo itzi zearren edo? Bai, txaba, e, lehen genun hori, eh, bizitzeko ba gure gure lanetik, hortik e, data dator, bideo bat odevide bati nuena, sagarrati zagardoa, eta baita ere geu beste atal bat dion lanan ondoren, zer dakar sagardoa, batez ere sagardoa. Ba, bersuak tekitia ja, webkultura, euskaldantzak, hor e, dator, e, lanan ondoren poza ez, nekian ondoren esaten den bezala mm -hmm. poza, eta sagardotegiek hori arrastatzen du, hori xarreatzen du, e, aurrena zelaian lanin lan gogor, baina ongero, zagardoi egiten denian, ba, badu bere humore puntua eta girua, solaritza, e, kanto girua, e, aste burutan saiatzen eta hor eusten ez, horun giru hori txertatzen lehen genuena. Mm -hmm. E, sustraiei ongi lotuta beti, baina ikerketa eta obekuntza azdu gabe, e, eskantzia gore berriarekin zuaz, e, urdan plazara, ez da? E, hain zuzene, larun bateko zagardugunera, e, baina, ba, haipatu gara dugu, e, a, a, ba, proiektu bat bat zela zira batean, e, zure esku puntu gisa, baina dagoeneko, zenbait zagarrotei girekin batera, aurrera duan, az? Bai, momentu ondan ja behar zizagarrotei gara, baina nahi genuen hori, ba, lehen esan de dena ba, traizio ikontu behar zaio, baina baitera innovazio behar dira. Mm -hmm. e, zingean lanien nahi, lehen bezala manduak eta idiek gine eta eta, bueno, bai, e, elaborazioa aldetik, bai egun zidak, bai eustutzeko formak, obezkuntza bat, datoror, baina obezkuntza mm -hmm. den tokian, teknologia eta innovazio behar dugu. Baina, hortik egin geroko, eh, tradizioak galtzia, ba, penalizak, en? orduan, innovazio, bai, kortxuan are izan du da, ba, Praktiko den gauzuat, botella bakotxa beda eskanziadoria daka, kortsua berak egiten duna. Uhum. Eta, bueno, hor sartu guen jena, petritegi eta hola da zelagu, baina oan behatzi zagrote egia, ja, eta horre, gauz hau e, gustatzen ira jendiani. Bai, bai. Eta Euskal Garritik kanpora ere ez? E, e, interesa agertut, ez? Bai, bai, Euskal Garritik kanpora interesa erdu. Eta gu geak eta alde txobate da gaude esportazioko, eta kortsua hau bat dute, du da behaltzi gidea du. Hugu da. E, ba, berrizareko garrotuko dugu, Deialdia, larun baten urdani plazan, e, zu bezala, este, emeretzi sagarrotegi, batzuk eusko labelekoak, zu bezala, beste batzuk ez, zeneo, denak, e, ba, eki menonekin nola baitere bat egiten ez? Bai, bai, azken batean, bueno, aldegunak eta labela iten dugu, eta beste batzuek, generikoa naiz eta bertak guen, ba, uhum. pausuri emateko pixiak osta iten duten, zer dien zertifikazio batean lan izaten du, eta errestesuna, oandik jendean nahi godu, bueno mainen bentsat 19 xago dei gai eh, aparte ba hor gaude ekimen bat urtero ba, sustatzen eta kontzen ez eh diro bat destino on on badelako itutzen nou mm -hmm. eta gainea esaten dute ze benefizio den azken batean festagiru itzon zu eta champoan bat botatzen zu horren alde mm -hmm. e, ez da ez da haren sailare igual mm -hmm. eh? onia oh, ja, mi eske vale sorry eskerrik asko okay.